A hadsereg újjászervezése és a vallásosság elmélyítése. Az ország politikai helyzete egyre rosszabbodott. Pekingben a kínaiak ünnepélyesen bejelentették, hogy felszabadítják Tibetet. Mindenki tudta, hogy ezt a fenyegetést komolyan kell venni, ezért gyors iramban hozzáláttak a hadsereg újjászervezéséhez. A kormány egy miniszter bízott meg ezzel a feladattal. Tibetnek állandó hadserege van. Minden település köteles a lakosság számának arányában meghatározott számú férfit véderő szolgálatra behívni. Ez nem olyan hat kötelezettség, mint nálunk, mert az államot csak a létszám érdekli, és nem a személy. A kötelezettség által érintettek pénzért küldhetnek maguk helyett valaki mást a katonasághoz. Ezek a férfiak aztán gyakran egész életükön át katonák maradnak. A hadsereg kiképzői Indiában tanultak és ismerték a modern fegyvereket. A vezénlési nyelv a tibetinek, az indiaiinak és az angolnak valamiféle keveréke volt, amelyet az új miniszter a legelső rendelkezésével tibetire egységesített. Az angol himnusz helyett új tibeti himnuszt írtak, amely az ország függetlenségét dicsőíti és a dalai láma iránti hódolatot fejezi ki. A Lásza körüli lapályos réteg katonai gyakorlóterekké változtak, új ezredeket állítottak fel, és a nemzetgyűlés határozatot hozott további ezen ember behívásáról és felszereléséről. Tanfolyamokat is tartottak, amelyeken világi és szerzetes hivatalnokokat képeztek kitisztek ki. A hadsereg egyenruhája nyáron egységesen keki pamutból, télen zöld dióhéjjal festett hazai gyapjú szövetből készült. Szabásában megfelelt a hagyományos tibeti viseletnek, egy szerű köpönyekből, egy hosszú nadrágból és egy magas szárú csizmából állt. A fejüket nyáron egy széles karimájú kalap védte az erős nap ellen, télen pedig sapkát viseltek. A csapatok nagyon harcias benyomást keltettek, de az európai katonasággal nem lehetett összehasonlítani őket. A feltétel nélküli engedelmesség tekintetében azonban jobbak voltak mert a jobbágyak mindig is ehhez szoktak. Öntudatukat és harci kedvüket az is erősítette, hogy most hazájuk és hitük védelmére készültek. A békés időkben nem sokat törődtek a hadsereggel, akkor a falvaknak kellett élelemmel és pénzzel támogatni a bevonultakat. Most a kormány felismerte a jó szervezés fontosságát, és a kincstárból utalta ki a tiszteknek és a legénységnek a fizetést. Eleinte csak nehezen tudták megoldani az új csapatok zavartalan ellátását. A szállítási útvonalak túlterheltek voltak, a szükséges gabonát gyakran távoli éléstárakból kellett ide szállítani. A tárolókat olyan vidékeken építették fel, ahol sok gabona terem, és ahol a száraz levegő miatt évtizedekig tárolhatták a károsodás veszélye nélkül. Ezek most hamar kiürültek, mert a készleteket átcsoportosították oda, ahol háború esetén arcvonalra számítottak. Élelmiszerhiány azonban nem fenyegette az országot. Ha körülzárnák Tibetet, akkor sem kellene senkinek az éjségtől és a hidegtől szenvednie, mert valamilyen formában minden megtalálható, amire az óriási ország három millió lakosának szüksége van. A katonaság közös konyhái tehát bőséges ellátást adtak, és a zsoltból futotta még cigarettára és csángra is. A katonák nem elégedetlenkedtek. A tisztek és a legénység közötti különbséget a tibeti hadseregben is könnyen fel lehet ismerni az egyenruháról. Minél magasabb a rendfokozat, annál több a díszítés. Nincs erre szigorú szabály, Láttam egyszer egy tábornokot, aki aranyválpántjain kívül még jó néhány csecsebecsét viselt a mellére tűzve. Valószínűleg túl sok külföldi képes lapot nézegetett, és az ott látottak mintájára saját maga tüntette ki magát, mert Tibetben nincsenek érdemrendek. A tibeti katona a kitüntetésnél kézzelfoghatóbb jutalmat kap, győzelem esetén joga van a zsákmányra, így nem ritkák a fosztogatások. Csak a zsákmányolt fegyvereket kell beszolgáltatni. Jó példa erre a rendszerre a rabló bandák főszámolása. A helyi bömpók segítséget kérhetnek a kormánytól, ha a rablók a fejükre nőnek. Ilyenkor kisebb katonai egységeket vetnek be. A katonák örülnek az ilyen összecsapásoknak, mert ők csupán a gazdag zsákmányra gondolnak, és nem a harc veszélyeire. Ez a zsákmányra való jog már sokkárt okozott és előfordult az is, hogy ártatlan emberek életébe került. Amikor a kínaiak megszállták Turkesztánt, az ott állomásozó amerikai konzul, meg egy fiatal honfitársával a diák beszekkel és három fehér orosszal együtt Tibetbe akart menekülni. Követsége útján átutazási engedét kért a tibeti kormánytól, és Lásza azonnal gyors futárokat küldött minden irányba, hogy a megerősített határőrsök és járőrök se akadályozzák a menekülőket. A kis karaván útja a Kuen Lunon és a Changtanon vezetett keresztül. A bal szerencse úgy hozta, hogy a kormány hírnöke éppen arra a helyre érkezett megkésve, ahol a menekülők át akarták lépni a határt. Az őrök megpillantva a gazdag karavánt, felszólítás nélkül azonnal használták a fegyverüket. Az amerikai konzul és a két orosz azonnal meghalt. A harmadik orosz megsebesült, és csak beszák úszta meg a dolgot baj nélkül. Elfogták, és a legközelebbi kormányzóhoz vitték őket. A túlbozgó határőrök azonnal nekiláttak a rakomány szétosztásának, és örömmel tapasztalták, hogy igen értékes zsákmányra bukkantak. De mielőtt még a két fogoly eljutott volna a Bömpóhoz, megérkezett a hírnök a parancsal, hogy a két amerikai és kísérőik a kormány vendégei. Most egy csapásra megváltozott a hangulat. A tibeti katonák nagyon megijedtek és igyekeztek egymáson túltenni az udvariasságban. Az esetet azonban már nem lehetett meg nem történté tenni, hiszen három halott volt. A kormányzó jelentést küldött Lászába, ahol megrémültek a történtek miatt, és igyekeztek menteni a menthetőt. Egy Indiában kiképzett szanitétszett ajándékokkal megrakva, Beszákhoz és a sebesülthöz küldtek. Arra kérték mindkettőjüket, hogy jöjjenek Lászába, és koronatanúként tegyenek vallomást a letartóztatott katonák ellen. Egy magasrangú tibeti hivatalnok, aki beszélt egy keveset angolul, az érkezők elé lovagolt. Csatlakoztam hozzá, mert úgy éreztem, hogy a fiatal amerikainak jó eshet, ha egy európai valaszthatja meg az élményeit. És reméltem azt is, hogy meg tudom győzni arról, hogy a kormányt nem terheli felelősség az esetért, és végtelenül sajnálja a történteket. Szakadó esőben találkoztunk a fiatalemberrel és el tudtam képzelni, milyen hangulatban van. Hónapokig utazott a karavánnal, állandó életveszélynek kitéve menekültek, és amikor elérték a biztonságot jelentő határt, golyóval fogadták őket. Most új ruhákat és cipőket kaptak a kormánytól, és Lászában egy kerti ház állt készen szakáccsal és szolgákkal a vendégek fogadására. Az orosz Vasilyev sebesülése szerencsére nem volt életveszélyes, nem sokára már mankúra támaszkodva sántikált a kertben. Egy hónapig maradtak lássában és ez alatt jó barátságba kerültem Veszákkal. Nem volt benne semmi harag az ország iránt, egyedül azoknak a katonáknak a megbüntetését követelte, akik elfogásakor durván bántak vele. Felkérték, hogy legyen jelen a büntetés végrehajtásánál, hogy a megtévesztésnek még a gyanúját is elkerüljék. Amikor meglátta a szigorú korbácsolást, ő maga kért enyhítést. Felvételeket is készített az esetről, melyek később megjelentek a Life magazinban. Bizonságául annak, hogy Tibet megbüntette a bűnösöket. Lászában mindent elkövettek, hogy a halottaknak nyugati szokás szerint adják meg a végtisztességet. Így ma három egyszerű fa kereszt áll a kellős közepén. Történetük azért olyan tragikus, mert az áldozatok akkor lelték halálokat, amikor már azt hitték, hogy megmenekültek. Beszákot fogadta a dalai láma is. Aztán tovább vonult Szikkim határára, ahol már várták, országa képviselői. A válságos idő még több menekülőt hozott Tibetbe, de ők több szerencsével jártak. Egy teve karavánnal kelt át szintén a Changtangon egy mongol herceg két feleségével és családjával. Nem győztem csodálni ezt a két asszonyt és a gyerekeket, hogy kibírták ezt a nehéz utat. Fél évig maradtak Lászában és most Indiában élnek. Egy nagyobb menekült hullámot is átéltem Lászában, ami jól mutatta, milyen nehéz időket él a világ. 150 fehér orosz kelt útra a hazájából, és gyalog haladt át egész Oroszországon. Évekig voltak úton, és mire Lászába értek, csak húszan maradtak életben közülük. A kormány segítette őket, amennyire tudta. Élelmet és szállítóeszközöket adott nekik, de a sorsuk úgy hozta, hogy mire megérkeztek, már tovább kellett menniük Indiába. Így hajszolta őket a sorsa világ körül, és éppen néhány napja olvastam, hogy mind a húszan épségben megérkeztek Hamburgba. Onnan az Egyesült Államokba hajóznak, hogy ott végre új hazára találjanak. Magától értetődő volt, hogy a kormány ezekben a kritikus időkben nem csak az ország védereit akarta mozgósítani, hanem a belső ellenállást is életre akarta kelteni. Ebben a vallásra támaszkodtak, amely Tibet egész életét áthatja. Az ország valamennyi szerzetesének megparancsolták, hogy rendszeres összejöveteleken a kagyúrt, a tibeti bibliát olvassák közösen. Új imazászlókat és imamalmokat állítottak mindenütt, ritka és különösen hatásos amuletteket szedtek elő a régi ládákból. Az áldozatokat megduplázták, minden csúcson tűz égett, és az emberek szilárdan hittek abban, hogy elegendő védelmet kapnak az istenektől az ország függetlenségének megőrzéséhez. A pekingi rádió ekközben már tibeti nyelven is sugázott híreket, és állandóan ismételgette, hogy Tibetet nem sokára felszabadítják. Ha lehet, még az eddiginél is több ember tódult az egyházi ünnepekre, és az 1950-es újévi ünnepségei felülmúltak minden korábbi pompát. De én nem tudtam szabadulni attól a nyomasztóérzéstől, hogy hitük aligha fogja az országot megmenteni, és Tibetet nem sokára kiragadják békés nyugalmából. Ha nem kap külső segítséget. A dalai láma ismét megkért, hogy készítsek felvételeket az ünnepségekről, így közvetlen közelről láthattam mindent. Négy héttel a nagy újévi ima ünnep után még egy kis ima ünnep következik, amely csak tíz napig tart, de látványosságban az előbbit is felül Az ünnep központja ső. A város fölé egy hatalmas zászlót engednek le a potala tetejéről. Ez feltehetően a világ legnagyobb zászlaja, hatalmas tekercsét csak ötven szerzetes tudja a palotta tetejére fölvinni és ott kibontani. Őrzéséhez pedig egy külön házat kellett építeni. A zászló tiszta sejemből van és az elképzelhető legszebb színekben isten alakokkal hímezték tele. Amikor kibontják a város fölött, a körmenet lassan elindul a cuglakámból sőbe és ott ünnepélye szertartások után szétoszlik. Ezt különös tánc követi, szerzetesek csoportja ősrégi rituális táncokat mutat be. Állarcokban és drága faragott csondészekkel felékesítve forognak lassan a dobok ütemére. A nép megigézve bámulja félelmet keltő jelmezeiket. Suttogás fut végig néha a tömegen, ha valakinek úgy rémlik, hogy megpillantotta a dalai lámát, aki a potala tetejéről távcsővével figyeli az eseményeket. A hívők minduntalan leborulnak a kőlépcsőkön a buthákkal telehímzett zászló előtt. A zászlót még az ünnepség folyamán lassan bevonják, és csak egyesztendő múlva lehet majd újra látni.